An fiya muqiman sanalan janu tajubu al-ukhuwa wa al-taqwa tajubu wa tahtifu bi nahwa dar al-khulud Svako živo biće će smrt okusiti I samo na sudnjem danu dobićete u potpunosti plate vaše I ko bude od vatre udaljen I u džannetu vedan Ta je postigao što je želio أجيبتنا ونصفية لسامو بارني ونستجيباني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد الله حق جهاده حتى يتعه اليقين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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان عصقط الكلام كان من الله تعالى فقد الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد بابو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وغلاو لي كو اسفر التوحيد ووچي چه الجنة الله تبارك و تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا من الله حنيفا ولم يكو من المشركين وإستنوية إبراهيم بيو پردودنيك pokoran Allahu pravi vjernik i nije bio od onih koji su Allahu druge ravnim smatrali. Ispominuje riječi Allaha tebarake o wa teala: "Wallazina hum bi rabbihim la yushrikun", i oni koji svome gospodaru nikoga ne pripisuju. Autor je spomenuo ovdje poglavlje babu men haqqa at-tauhid dakhala al-dzenna" bigairi hisab značenje je onaj ko ostvari tauhid učiće u džennet bez polaganja računa ola i bez kazne učiće u džennet bez računa bez polaganja računa i bez kazne da se ne bi shvatilo da će čovjek ući u džennet bez polaganja računa ali će prvo ući u džehennem pa onda gdje u džennet bez polaganja računa. Ne, ulazi znači direktno u džennet bez polaganja bez polaganja računa i nema nikakve kazne. Kažemo ko men haqakat teuhid, ko ostvari teuhid. Šta znači ostvariti teuhid? Ostvariti teuhid znači sačuvati svoje vjerovanje od bilo kakvih primjesa širka, velikog ili malog I sačuvati svoje vjerovanje od bidata, novotarije, i sačuvati svoje vjerovanje od griješenja. Ko ostvari ove stvari, ulazi u džennet bez polaganja računa. Što je znači, cilj svakog obaveznika, odnosno njegova primarna zadaća da se sačuva u širka i da sačuva svoju vjeru od griješenja i da se sačuva od novotarije. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin. Zai sta Ibrahim alejhi bio predvodnik pokoran Allahu, pravi vjernik i nije bio od mušrika. Pa je ovdje uzvišeni Allah tebaraka ve teala opisao Ibrahima alejhi salam sa četiri svojstva. Opisao ga je sa svojstvom Predvodnika. U istinu je Ibrahim a.s. bio predvodnik. I ova četiri svojstva koja ćemo spomenuti, oni su kulminacija u ostvarenju teohida. Zbog toga je i opisan Ibrahim a.s. ovim svojstvima. Jer nikada čovjek nije kročio zemaljskom kuglom koji je ostvario teohid na potpuniji način od Ibrahima a.s. Niti poslanik, niti vjerovjesnik, niti obični čovjek osim našeg poslanika sallallahu alejhi ve Pa on je u istinu bio najpotpuniji tauhida što se može biti. Nakon njega slijedi odma Ibrahim alejhi salam. Pa je opisan sa četiri svojstva koja ukazuju, koja ukazuju na savršenstvo je ljudsko u ostvarenju tauhida. Prvo opisan je da je umme, inne ibrahime kane ummeten. Šta je ummet? Predvodnik. Ovdje je ummet predvodnik, ummet može imati drugo značenje, ummet može značiti vremenski period, ummet može značiti narod, ummet može značiti predvodnik. Ovdje je Ibrahim a.s. opisan da je bio učitelj, da je bio pozivač, da je bio predvodnik, da je bio uzor. Pozivao je ljude jeli, na dobro. A nije došao do ovoga stepena, da bude, stepen, da bude na stepenu predvodnika i uzora i učitelja, osim nakon što se strpio i nakon što je svoje ubjeđenje upotpunio. Jer da bi čovjek postao predvodnik ljudima, kako kaže Šehol imute, je mora ostvariti ove dvije komponente. I ova dva uvjeta. Da bude strpliv i da... Budi je ubeđen u Allahove ajete te barake u taala kako kaže uzvišeni Allah za zojel vejalna minhum aymatan yahdun bi amrina i mi smo oni učinili predvodnike e ime predvodnici koji su na našoj uputi kada lema sabaru kada su bili strpljivi wa kanu bi ayatina yuqinun inaako što su bili ubeđeni naše ajete pa su ove dvije stvari bitne za čovjeka, za ko želi biti lider i predvodnik, mora znači biti strpljiv i mora biti ubijeđen u Allahove te barake, o teala, ajete, kaniten, mi kažemo kunut, ovdje je značenje kaniten, ili kanit da je bio, jeste da je bio a u stalnoj pokornosti stvoritelj te barake, o teala, ustanoj pokornosti. Pa čovjek koji oduli svoj kijam ili ruku, kaže se da je da je kanit. Kako kaže uzvišan Allah, tebara kevoteala, emman huwa kanitun anaa ili sađiden wa qaiman yahzeru l'akhirete u jadžu rahmete Rabbe. Zar je takav kao onaj koji u noću saatima u molitvi vrijeme provodi padajući licem na zemlju i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga. Pa je ovdje kaže se, emmen hua kanitun, kanit, koji koji jeli, provodi drug vremenski period na kijamu. Ovdje je Ibrahim a.s. opisano ovim svojstvima i svojstvima svojim podpunjenjem teohida je pokazao, znači, primjer kako se ulazi u džernet bez polaganja računa. I u prvo vrijeme Islama, u prvim, u zlatim stoljećima, govorimo o našem umetu, je bilo puno ljudi koji su bili naome ome stepenu, odnosno koji su potpunuli šta? Teuhid, a savršeno. I koji će ući u džernet bez polaganja računa, koji ne imaju znači nikakvog računa ne gola za direktno u jenet. u kastin stoljećima kako kažu islamski učenjaci gureba. Oni su gureba, odnosno stranci, odnosno pojedinci, odnosno da kažemo jedna mala izli, ili izrazita manjina, pa kada pogledate danas muslimane općenito, koliko ih ima, oni su jedna mala manjina. Četvrtina ili možda malo više od stanovništva ove zemaljske kugle. Kada pogledate od tih muslimana koji se zovu muslimanskim imenima, koliko i se držite vjere, koji koliko i se drži vjere, možete to prepoloviti. I nećete pogriješiti, da se drže vjere kako treba. Kada pogledate od te polovine koliko se drži, koji se su odaju sunneta, možete to opet prepoloviti. I tako ćete pole do kraj na kraju ne dođe jedna mala skupina. I gdje je ta skupina koja će ući u dženet bez polaganja računa, oni su zaista, oni su zaista garibi, kako kaže blahe ibn Omar. A ehlu sunnet, ili oni koji se drže znači praca poslanika sallallahu alaihi wa sallame, oni su veći stranci u muslimanskom ummetu nego što je muslimanski ummet stran u drugim ummetima. Razumijete? Znači, iz drugih umeta je izvojen jedan strani umet koji se zovu muslimani, a tamo su ostali nevjernici. Ali iz ti muslimana je izvojen jedan poseban umet koji je Ehlusunet, koji se drži puta poslanika sa Nosarame, u velikom i malom pravi vjernici, oni su veći stranci u islamu nego što je islam stran kod drugih štani. Umeta. Što ukazuje, znači, na, a, uvijek ukazuje na manjinu, znači ljudi, zbog toga jeste ovaj mala skupina će u odnosu na broj ljudi ili uči u džennet bez polaganja računa, a videćemo kada budemo govorili o tim predajem, kakve su, kakve su one. Pa je rekao uzvišeni Allah te bareke o teala, za Yusufa alejhiselam, ke dalika li nasrika anhu as-su'a wal fahsha, innahu min ibadina al-mukhrasin, i tako da bismo mi njega odvratili od zla i od bluda, on je bio zaista od naših robova iskani. To je ta iskrenost koja čovjeka uvodi u džennet bez polaganja računa, svakako bila je pri vjerovjesnicima, a može biti svakako i pri i pri običnim i pri običnim ljudima. Omenhasanudina min manhasana wajha lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a Ibrahime ibrahima hanifa wattakadha Allahu Ibrahime khalila. Ako ima lepšu vjeru od onoga koji je svoje lice Allahu predao i dobročinitelje i slijedi vjeru čistu Ibrahimovu i Allah je uzeo Ibrahima za svoga prijatelja. I kaže uzvišanje Allah te tabarake wa ta'ala ome yuslim očhevu ila Allahi wa huve muhsinun fe kad istemi sekebil orvatel ufka. Ako svoje lice preda Allahu vođel, a u svoj dobročinitel on se za uhvatio za najčvršću vezu. Ovdje, kada kažemo muhsin, dobročinitel, muhsin ovdje znači čovjek koji se Drži Allahovog puta za ovo koji čini ono što je naređeno i koji je ostavio ono što je što je zabranjeno. Treće svojstvo kojim je opisan Ibrahim a.s. u ome ajetu jeste da je bio hanifa, da je bio hanif. Hanif to je na čista vjera. Pravi, znači pravi muqmen, pravi vjernik. Kaže šeho l-Islam ibnul Qayyim da je to značenje odanosti Allahu te barake o teala. Odanosti stvoritelju Azzawođelu. I četvr nije bio od mušrika. Zato što je očistio svoj iman i svoje vjerovanje od bilo kakvih primjesa od bilo kakvih primjesa širka. Kaže šeho l-Islamin Nukaim u svom dijelu Miftahu dari sa'ade ključ kuće i sreće, tako se zove štampane u tri toma, kaže da je uzvišen i Allah te barake od tana opisao Ibrahim a.s. sa ova četiri svojstva pohvaljujući ga time. I počeo je to sa riječi umme, da je bio predvodnik. Kaže Abdullah ibn Mesud da je umme ovdje, kaže il muallimuril Khair čovjek koji poučava ljude dobru. Pa to je predvodnik, jer ne može biti čovjek predvodnik ljudima ako ih ne poučava dobru, i ako im ne želi dobro i ako im ne ukazuje na dobro, ne može biti predvodnik ljudima. Nego on je znači obmanjivač ili prevarant ili nešto u tom, u tom kontekstu. A razlika braćo između ummeh i imam je u aratskom jeziku tu što kada se kaže da je ummeh, on je upotpunio sva moguća svojstva koja treba da ima jedan lider ili jedan predvodnik ljudi. Ako može ovdje riječ lider je li biti adekvatno. Sva moguća svojstva je upotpunio i dostigao kulminaciju tim svojstvima. Kao kada kažemo Ahmed, Ahmed je čovjek i Muhammed, riječ Ahmed i Muhammed, su riječi koje ukazuju na potpunost. A kada se kaže Mohamed je čovjek koji ima potpuna svojstva ali kada se kaže Ahmed to je čovjek koji je upotpunio sva ta svojstva na najpotpuniji način i dostigao kulminaciju upotpunjenju. Pa je poslanik sa osam Ahmed Mohamed Ahmed, jel u redu? To je jedna njegovih imena kako je spominuto, jel u Kur'anu. Tako da je, znači upotpunio sva ta svojstva. E tako ovdje umme I čovjek ima može biti sa svojствима, ali ima, ima manjkavo sa određenim segmentima, no međutim to može biti kod imama, ali kod čovjeka koji je ummah, kao što je bio i ne Ibrahimekala ummatan, to se ne može desiti, nego je znači potpuni svojstava u tom pogledu. I onda je spomenut shakirun li anume, da je bio zahvalan Allah, Allahu tbarakoju tala na njegovim blagodatima. Bio je zahvalan na njegovim blagodatima. A čovjek neće, kažemo, cijese biti zahvalan Allahu te barak jo tala na blagodatima osim ako prvo prizna te blagodati. I pripiše ih onome koji ga je obskrbio tim blagodatima. A to je Uzvišeni Stolica te barak jo da su sve te blagodati od njega zavođene, a da nisu ni od koga, ni od koga drugoga i da sve blagodati koje je dobio da ih da gleda da sa njima zaradi A, a, lice svoga stvoritela džel, i da čini ono što mu je naređeno u protivnom neće biti zahvalan na tim blagodatima i ovdje sve osobine kojim je uzvišenja Allah džel, opisao Ibrahima vraćaju se vraća moja na dvije stvari vraćaju se na ilm, na znanje i na amel djelo Ummet predvodnik čovjek ne može biti predvodnik bez znanja i ne može biti čovjek koji ne radi Jer je znanje da se radi po njemu, a nije znanje samo da se napamet hipza i da se panti i da se govori, nego da se radi po njemu. I to je znanje. Pa je ovdje, znači, Ibrahima, ali pripisano groz ova svojstva znanje i, i djelo. Pa je osnovni, znači, cilj bio poslanika da... Šira zdanje kojim daje uzlišen Allah te barek da i da rade da to svojim primjerom pokažu. Pa je poslanik sal se bio živi i Kur'an koji je šta? Odio po zemni, svojom znači svojom praktičnom primjerom Kur'ana je pokazao kako to izgleda islamsko. Međutim da Rasulullah sal se mene sjedio samo u svojoj kući ili ne daj Bože suprotno radi ono što je govorio, nikada se ne bi znači nikada se ne bi poznavalo pravo praktikovanje Kur'ana niti pravi izgled niti ibadeta niti tauhida prije toga niti akhlaka niti bilo čega niti bilo čega drugoga. Kad k'anala kum uswatun hasanatu fi ibrahima wal ladina ma'ahu. Izima tadivan uswaru ibrahimu i onima koji kada su kazali svom narodu mi se odvrćamo vasi onoga što obožavate mimo Allaha zaođel kefrna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal bagdha nismu u vas nevjerstvo počinili i između nas i vas je stalno neprijatelstvo hatta tu'minu billahi wahdahu dok ne povjerujete wallaha zaođel jednok Osim riječi Ibrahim A.S. kada je rekao svome ocu, a ja ću tražiti tebi oprosta, a ja ti kod Allaha ništa, a za ođel, ne mogu koristiti. U ovome slučaju Ibrahim A.S. nije znači bio uzor. U ovome slučaju Ibrahim A.S. nije bio uzor zato što je rekao riječi koje ne može znači provesti u praksu. To šarijat ne dozvoljava, to je Allahov sunnet, da se ne može nevjerniku dobaći upočivate odnosno isti parčiniti Potom je spomenuo uzvišeni Allah tebarak teala šta je Ibrahim alejhiselam rekao svom ocu Azeru svom ocu Azeru pa kaže wa tazilu kum ma tad'un min dunillahi wad'u rabbi as'a alla yakuna bi du'ai rabbi shaqiyya i ja vas napustam i sve ono što obožavate mimo Allaha tebarake teala I ja njega samo prizivam, njemu se samo molim i njemu se doboma obraćam, želeći da ne budem, ili nadajući se da ne budem nesretan u mojoj dobi, to je da mi doba neće biti primljena. A kada se odrekao njih i kada ih je ne pustio, i ono što se obožavali mimo Allaha te barake o teala, podarli izhaka i Jakuba i oba smo učinili berovjesnicima. Pa je ovdje Ibrahim alejhisalam pokazao tahqiqu at-tauhid, kako se upotpunjava tauhid. A to je znači odricanjem od i odricanjem od ljudi koji su mušici koji čine koji čine širk i pokazivanjem slogane neprijatelstva znači prema takvim prema takvim osobama. Inne Ibrahime kana umma Ibrahim a.s. je bio ummet, bio je predvodnik. Ovo je, draga moja braća i, i sestre, ovo je čovjeku podsticalj ili ohrabrenje kada se nađe sam ili u manjoj skupini da ne popusta, da ne bi se okrenuo lijevo ili desno i izgubio volju i nadu i žar i tako dalje, nego da ostane na putu i da bude taman bio, taman bio sam, kao što je Ibrahim a.s. bio ummet, bio je predvodnik Jer naći ćete znači dosta ljudi koji se pripisuju islamu od ovih i onih sekti no međutim čini ono što je islam slogo zabranio odnosno svojim dijelima su davno izašli iz okvira ne su na već iz okvira iz okvira islama Kaže uh, Ibrahim bas kako bi je Abu Hatim al-Razi u svom tefsiru inna ibrahima kanat ummatan ibrahima bihi ummat kaže na islamu bio je umet na islamu jer u njegovo vrijeme kaže nije bilo drugo osim njega pa je u tome znači slučaju uzor svim ljudima kada se nađu garibi kada se nađu sami znači, da istraju na pravom putu i nema razlike odnosno nema kontradiktornost između ovoga što smo spomenuli i što je prethodilo da je bio predvodnik, znači da je bio sam na islamu da je bio predvodnik, jedno i je drugo bio, bio je samo to vrijeme, a bio isto vrijeme i predvodnik, jer nije znači bio i predvodnik, jer nije u to vrijeme bilo osim on i njegov vratić, jel i Lut, ali i Salam i njegova a, a, supruga Hađara. Znači, jako je malo bilo vjernika u to vrijeme. Oledine hummin hašijeti rabbihim mušfikun i koji su I koji su izbojazni prema ili koji iz prema svome gospodaru strahuju. Alladinehum bi ayati rabbihim yu'minun, I koji vjeruju u ajete gospodara svoga, Alladinehum bi rabbihim la yushrikuun, I koji Allahu ništa ravnim ne smatraju. Opisao ovdje Uzvišeni Allah te bareke ovim ayetima je prave sa nekoliko svojih stava koji se boje gospodara svoga, strahuju od njega i koji su vjeruju u ajete Allaha aze ođer i koji svome stvoritelju ništa ne pripisuju. Pa je najveće i najbolje i najpotpunije svojstvo ovdje ne pripisivanje druga stvoritelju Tebara Kjotala. To je znači, to je najveća pohvala iskrenim Allahom Tebara Kjotala robovima jer čovjek ponekad može učiniti stvar koja je oširka velikog ili malog, skrivenog ili tajnog, pa da tako svoj iman potpuno anulira ili da ga umanji, da ga svede znači na najnižu razinu a da to i ne osjeti, pa je stoga a, a, odricanje od širka i bježanje od širka i čuvanje sebe i svoga vjerovanja od širka upotpuna, upotpuna teuhida, a to je jeli, najveća a, želja svakog vjernika دا وجه ازناج يجنت بيز بلاغانيا لتشونا بطم يا عوطر سبومينو وحديث عن حسين عبد الرحمن قال كنت عند السعيد ابن جبير فقال ايكم را الكواكب الذي انقضى البارحة الكوكب الذي انقضى البارحة كاجا بيوسم كاجا عبد الرحمن كاجا حسين ابن عبد الرحمن bio sam kod Saidi ibn Džubejra, pa je rekao, koje od vas je uče vidio zvijezdu koja je pala? Fekultu, kultu ne? Kaže, vidio sam ja, sve kultu, ema ini leme fi fissalatin, ula kininu diht. Kaže, što se tiče mene, ja nisam bio u namazu, nego me je nešto ujelo. Nego me je nešto ujelo. Kolev ima sanat, pa ga je upitao, šta si uradio? Koga je upitao? Saidi ibn Džubejr, kaže, šta si uradio? Kolev? ارتقيت او بديك المستمع قال استرقتو اوديو سام ركيو اته مستمع تراجيو سام دا مي سي اوتشي ركيا تراجيو سام دا مي سي اوتشي ركيا قال فما حملك على ذلك كاجي كا شتا حديث حدثناه الشعبي كاجي حديث وكا قال وما حدثكم كنت حدثنا البوريده بن الحصيب أنه قال كاجي بريچاو ناميي اد ابن الحصيب دا لا روكيتي الا من عين أو همتين كاجي ريكاو اي بوسانني كسو سيم نيما اوچينيا روكيه اوسيم اد وروكا اي اد همتين اتو اي отров кои قال قد احسن من انتهى الى ما سمع كاجليه بو يستوبيو اوناي كو ستاني يلي كو се држи boljе казе онога што је чуо држи се чега аргумента سيد ابن جبير ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اردت علي الامم فرأيت النبي وما هو On nebije u mahu ređulun, on nebije u mahu ređulan. On nebije u lejse mahu ahad. Kaže, pričao nam je Ibnu Abbas od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao meni su predočeni umeti pa sam vidio poslanika sa skupinom rahtom i vidio sam poslanika sa dva čovjeka i vidio sam poslanika sa jednim čovjekom i vidio sam poslanika ساكيم نما نيكوغا إذ رفع لي سواد عظيم بطمية بكازانو ينفيلك اسكوبنا اليودي فضننتو أنهم أمتي كاجه بسنبو ميسلو داي توي موي أمت فقيل لي حاذا موسى وقومه كاجه رجانو ميت هذا أبوى موسى عليه السلام إن يقوم نارد فنظرت إلى سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك وما هم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب Kaže, potom sam pogledao u jednu drugu skupinu, veliku, pa mi je rečeno, to je tvoj umet. To je tvoj umet. Sa njima ima 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Thumme nahada fedahale menzilehu. Potom je poslanik, kvala samme, ustao i otišao u svoju kuću. Fekale baduhum. أو فخاضا الناس في اولى يي كباسول دي بوتشيل راستر فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوليكي يني كازالي تو سويراتوني كو يس بيو زالاهو بوساليكا علي وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا islami falam yush yak billahi kaže možda su to niko koji su rođen u islamu pa nisu Allahu druga pripisivali znači od mali nogu ne znao ništa nego islam nikada nisi obožavao nikoga mimo Allaha tebarak ev teala fa Pa ashya pas uspomni razršta mišljenja fakaredja alayhi rasulullah sallallahu alayhi ve sellem fa akhbaruhu baina izha opet se vratio poslanik sa samoj svojoj pa su ga ovog jestili o čemu o različitih mišljenjima među shavima, jer nije sada zagolicalo, koje je ti 70.000 koji će ući u Černet bez polaganja računa, kao i svakog čovjeka koji bi to čuo, jer pitao bi se o tome. Pa je rekao poslanik, kumul edine lajester kune, olajek teune, olajeta tajjerun, ola robihim je te vokelun. Kaže, to su ljudi koji ne traže da im se uči ruke. Osobine, ljudi koji će ući 70.000 u Černet, Prva osobina je da ne traži ni od koga da mu uči rukju. Druga osobina jeste da ne čine elkej. A to je znači a, a, prženje rane sa ugrija a, onim vrućim znači predmetom, železom. I ulajeta tajjerun i nisu sujevijeni. I na Allaha se na svoga gospodara te barake o tala ostaljaju. Fakale, fakale u kašetu idnu, muhsin قال يا رسول الله اود الله ان يجعلني منهم فلك وكاش بذاتي للحديث ذكر الله قصدي الله دعيا بدهم одни منهم كاجتي ثم قال رجل اخر اود الله يا رسول الله ان يجعلني منهم فقال سبحك بها وكاش بركوا други човек الله قصدي да я будем от е بها وكاش kao te, jeli u kjaša u dobi. Bio je prije tebe. Ovaj hadis biležega Buharija i muslimu različitim verzijama i ovo je a, bila muslimova verzija i došao je kod imama Tirinzije, kod Nesaje i kod drugi. Husayn Ibr Abderrahman on je Sulemi Ebu Huzail Al Kufi pouzdan ravija, znači povjedljiv Umro je 136. Hižaske godine, kada imao 93 godine. Said ibn Đubeir je poznati tabin, fakih, u svoje vrijeme mufesir, jedan od najvećih i najprisnijih učenika ibn abbasa radijallahu ta'ala anuma. Prenosi odariši od evu Musa Musa Rešarja, ali rivajete koji su mursev, koji su mursev, nije znači, to direktno njih čuo, zato što su oni bili stari od Ibn Abbasa, znači ranije su preselili, el-Kufi, ubijen je ispred Hadžađa, kada je imao 50 godina. Naredio je Hadžađa da se ubije njemu od Allaha ono što je zaslužio. Ubio je i njega i ubijao je druge tabine i ashaabe poslanika, sallallahu, a.s. I.95. iđeske godine se desilo njegovu ubijstvu. U hadise kaže... Kaže Abdurrahman, emma eni lem ekun fisalatin. Kaže, što se tiče mene, ja nisam bio u namazu. Kada je upitao a, Sejdi ibnu Džubeir, koji od vas vidio zvijezdu koja je pala? Kaže, vidio sam ja. Bariha. El Bariha. El Bariha u arapskom jeziku je, može značiti, u danes otrolja kao juče, ali u osnovi za arapske znači protekla noć. Po noći se nešto desilo. Ko je to po video vidio zvijezdu? Kaže ja. Znači, bogobojazan si bio se u namazu, klanjalo se noći namaz. Kaže, ne, ja sam video to, ali nisam bio, kaže, namazu, nego me našto ujelo pa sam se probudio. Pa ovo ukazuje koliko je, znači, Selef prikrivao svoja dobra djela. Možda je bio u namazu pa ga je našto ujelo. Ili je trenutno prekinuo i tako dalje, no međutim, nije to htio govoriti. Nego kaže, ja nisam bio u namazu. Ja nisam bio u namazu. I bojeći se da mu ljudi ne pripišu nešto što nije. Možete da ljudi pomislili da je u namazu da mu to pripišu da smatraju da je bio u namazu a on u stvari nije bio, pa bi to bila obmana. Kaže, šta si uradio? Kaže, irterkajtu a u drugoj predaji istarkajtu. A istarkajtu znači da si tražio od nekoga. U arapskom jeziku znači samo jedan harf dodaš i odmah mijenja značenje riječi. Kaže, da kažeš istarkajtu значи тражио само некога да му чини руку алред каже шта те навело на то да учиниш каже хадис кога ابن شرحيل الحمداني који рођен у времену хилафе умара ради Аллаху таале анху Umro je 103. ižetske godine i prenosio domara i od Ali i obnime ali nije čuo od njih i prenosio debu horeri od Ajše i od Ebna Abbasa i drugih sahaba. Kaže, imame šabi, nikada nisam harpa jednoga zapisao na list, nego slonio se našta na pamćenju. No, međutim, šabi je imam, danas kada spominjemo, mišljenja a prvi generacija, ne možemo proći bez mišljenja katade, bezmišljenja uh, Muđahida, uh, ne znam bezmišljenja uh, uh, Seurija iako kod došao kasnije i isto svakako dolazi mišljenje Shabija svakako mišljenje Shabija Amira ibn Shuraihla Od bure od bure ide ibn al-Husajba isto tako ibn al-Haris selemni poznati ashab koji je umro 63. hidžrijske godine Kaže, nema ruke osim u dvoje. Čuo sam hadis da nema ruke osim u dvoje. Pa je spomenuo šta? Urok. Ispomenuo je kada te nešto ujede. U tom slučaju, kaže, ima rukja. Kaže, imam l'hatabi. Značenje hadisa je, ako ruke išta liječi, onda liječi ovo dvoje nije ono općenito značenje, nema apsolutna ili zabrana, nego kaže ako bi išta rukja riječila, onda bi riječila ove, ove dvije ove dvije stvari. Kaže mu Said Ibn Đubeir lijepo je postupio ko radi po onome što je čuo. A, ne prelazi granice, nego se zaustavi znači kod onoga što je čuo i što mu se prenosi od poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I u ome je, znači, odlika Selefa koji su gledali isključivo što je previšeno od poslanika, svoj sveme da rade po tome i zastajali, znači, kod granica sa dokazom. Nisu, znači, prelazili, prelazili te granice jer čovjek koji ne zna uradi po džehlu, ružno je postupio. A čovjek koji zna, a uradi suprotno onome što zna i on je ružno, možda još gore postupio od prvog a pa ni jedan ni drugi oni ispravno i jedan i drugi mogu biti griješni prvi drugi svakako, a prvi ako nije htio da se poučava isto je tako isto je tako griješio i on ukazuje svakako na Edeb na edep čega selep nije rekao kakav je to hadi ne hadi se prerešen to je tako no međutim kaže ja sam čuo drugi hadis ja sam čuo drugi hadis od koga od ibn abassa ibn abbas, Ibna abbas. Abdullah ibn Abbas, ibn Abdel Mutalib, amidžić poslanika, sallallahu aleyhi wa sallame, kome je dovu učinio Allahume, faqihu fid din, u alimu ta'wil. Pa je uzvišen i Allah dovu poslanika, sallallahu aleyhi wa sallame, i učinio ibn Abbasa od velikih imama ovoga ummeta. Umro je u Taifu 68. hijeske godine. Kaže je poslanik, sallallahu aleyhi prikazani su mi ummeti. Kod imama Tirmizije i kod imama Nesajije je da to bilo kada? Noći miarađa. Noći miarađa. Je li noći koja je bila Israja Isra miarađa. Pa, zaključujemo, znači, iz ovoga hadisa, imamo jedan dodatno korist iz druge verzije, da se je to desilo te, te večere. Kaže, vidio sam u rajitu nabijenu mahu, raht. Vidio sam čovjeka sa njim raht. Raht je Znači skupina skupina do 10 osoba ili manje od toga. Neki kažu devet, pa manje od tri do 9, neki kažu od tri do 10, ima razilaženja, u svakom slučaju devet osoba jeste sigurno. A ayatu kanat fil medineti tis'atun rahtan yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Tis'atun rahtan dabat rahta, pa je devet, znači, ulazi u, u raht. Imam neovih, kaže, da je to skupira ispod deset ljudi. Kaže i poslanik sa njim čovjek i poslanik sa njim dva čovjeka. I poslanik, recit, ne, nema sa njim nikoga. I poslanik nema sa njim nikoga. Ovo je dokaz protiv onih koji smatraju da je samo u, znači, velikom broju, da je tu pouka. Pa većina ljudi onda kada bi na to gledali, onda bi muslimani trebali ostaviti svoju vjeru i svoje vjerovanje, zato što većina ljudi ne vjeruju Allah, a te barake, hota, što je pogreška. I najvići dokaz za to je Ibrahim a.s. koji je bio u svoje vrijeme znači sa malom skupinom vjernika, a bio je umet i predvodnik u dobru. Pa mi je prikazana jedna velika skupina ljudi, pa sam mislio da je to moj umet, jer je prikazana poslaniku u daljini. Samo primeti ljude, ne zna ko su. Pa nije, znači, mogao vidjeti da to nije njegov ummet. Pa mu je rečeno da je to ummet Musa, ali selam. Što ukazuje na odliku, zači onih ispljenih sledbenika Musa, ali i selam. Koji su, znači, povjerovali u ono što je objavljeno od Allaha Tebarake, od Teana. Pa je pokazano nakon toga, poslaniku, prikazano mu je njegov ummet, I prikazano mu je ti 70.000 koji će ući u džernet bez polaganja računa, a sa njima ćemo se inša družiti u našem narednom predavanju. Znači ba, Allah da nas pouči ispravnom vjerovanju, s Sunnatu poslameka salallahu salam i da nasu smrtina la ilaha ilallah muhammedu rasulullahu allahu ta'ilallah U salli lahu na ilahu na ištepovi Khabbiri na khabbiri na khabbiri na kujurin Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržanja Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasj124020linz Austrija ili na web portalu VWW linccom <absorption>